الا لا ان بسم الله الرحمن الرحيم مرهمتلي ورحملي اللهن اديله سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي Ən uca Rəbbinin adına təriflərdir. O Rəbbin ki, hər şeyi yaradıb kamilləşdirdi. O Rəbbin ki, hər şeyin müqəddəratını əzəldən müəyyən edərək yol göstərdi. O Rəbbin ki, otlağı cücərdib, Sonra da qaralmış samana çevirdi. Biz sənə Qur'anı elə oxumaq imkanı verəcəyik ki, o yadından çıxmayacaq. Əlbəttə, Allahın istədiyindən başqa. Həqiqətən o aşkardakından da gizli qalandan da xəbərdardır. Və Səni ən asan olanan müvəffəq edərik. Xatırlatmanın fayda verdiyini görsən onlara xatırlat. Səzəkkər men xəşə və yətənnəbəhəläşqəlləzənnəranəkbəra <Sessizlik> Allahdan qorxanlar öyüd nəsihət götürəllər ən bədbaq kimsələr isə onu qulaq ardına vurarlar o kimsə ki cəhənnəmə atılacaq dummələyəmutəfəvələyəhəyəhə <Sessizlik> O oradan nə öləcək, nə də yaşaya biləcəkdir. Qadiflahamən Günahlardan təmizlənən kimsə isə uğur qazanmışdır. O kimsə ki, Rəbbinin adını xatırlayıb namaz qılmışdır. Bəl təqfirunəl həyətə ddünyə vəl-əqirətü xayr və əbqa. Xeyr, <hîr>. siz dünya həyatını oldulca üstün tutursunuz. Ahirət sə daha xeyrli və daha sürəklidir. <hîr>. İnnə həzələki s-suhu fil-uula s-uhafi və Musə. Həqiqətən də bu, əvvəlki səhifələrdə bildirilmişdir İbrahimin və Musanın səhifələrində.